Равнопоставено ли са представени двата пола в политиката или политическата ни сцена е в полза на мъжете и за какво говори тази маскулинизация на политическата сцена? Добър ден казвам на Иляна Балабанова, съосновател и председател на Европейското женско лобби България, която миналата година беше избрана и за президент на Европейското женско лобби. Здравейте! Здравейте, добър ден на всички. Какво показва проучването, което направихте на нагласите сред гласоподавателите? Направихте го преди изборите, но сега обобщавате резултатите му. Да. А, преди изборите, в рамките на около месец и половина-два, всъщност Българска платформа към Европейско-женско лобби направи, а, а, положи усилия да разбере какви са очакванията на българското общество и какви са очакванията и нагласите на политическите партии по отношение на това необходими ли са повече жени в политиката. В този смисъл ние направихме една онлайн анкета, която а, а, беше разпространена в а, много широко сред а, различни граждански организации в различни социални медии и също така сред политически партии и движения, които участваха в изборите на 9 юни. И защо всъщност направихме тази анкета? Защото в началото на 21 век целта за постигна на равенство между жените и мъжете в политиката продължава да остава недостижима и това не се отнася само за България. Всъщност това се отнася за цяла Европа и за целия свят. И въпреки, че жените гласуват в равен или дори в по-голям брой, отколкото мъжете, те продължават да, да изостават от мъжете като. Целия свят. И въпреки, че жените гласуват в равен или дори в по-голям брой, отколкото мъжете, те продължават да бъдат, да изостават от мъжете като партийни членове, като кандидати, като избрани за съответния законодателен пост или за съответния пост в Народно събрание или Европейски парламент. И така, нашето следване Сочи, еднозначно, че имаме пълна подкрепа от страна на всички участници в анкетата, тоест .е. от страна и на гражданите, и на политическите партии са заявили, че участието на жените в политическия процес е абсолютно задължително. Тоест .е. всички ние вярваме, че това е важно, важно условие за постигане на демокрацията и важно условие за това да бъдат изразени нуждите на всеки един гражданин в на нашето общество, в нашата на, държава. НАТО 80% Кое? виждам да. в данните от анкетата. Обаче, какво се случва след това? Това остава само така като декларативно пожелание, защото в крайна сметка се вижда, че политическите листи имат друго съотношение мъже-жени. Да, истината е, че след декларирането на това желание, на следващия въпрос, който е, вие смятате ли, че българските политици всъщност, и политически партии полагат усилия за да имаме повече жени в политиката, истината е, че една много голяма част от респондентите, т.е. 65% от тях казват, че а, а, няма а, такива усилия. А у нези които казват, че има такива усилия, са предимно членове на политически партии. И най-интересното е, че на следващия въпрос към тези, които са казали да има такива усилия, Uh, uh, представителите на политическите партии взели участие в нашата анкета споделят, че дано всъщност те не знаят какви са тези усилия. Uh -huh. Тоест, едно деклариране на желание, че има uh, uh, така, говори се може би между, между партийните членове и в партийните централи, за това, че трябва да има повече жени в политиката, но в същото време няма никакви вътрешни правила или ако има такива, никой не е за тях. И това е много интересен въпрос, защото а, а, нашия анализ сочи, че въобще участи... да говорим за участието на жените в политиката а, е проблем, който беше отворен за дискусия преди няколко, а, да кажем, десетина години, като важен проблем и той беше посочен като важен проблем от гражданското общество. И именно за това политическите партии някак си а, така започнаха да кажем да споделят от време на време, че може би е хубаво да има жени в политиката. Тоест всичко остава на, ниво, време... остава на ниво разговор. Остава на ниво именно. чували сме, че е важно. Но от това няма практически стъпки. Сега обаче компенсират ли се тези липси, за които а, говорите от а, факта, примерно, че избрана млада жена за председател на Народното събрание. Или все още ние виждаме как пак в изказвания, и то политически изказвания, на различни политически, от различни политически фрагменти а, на политическата сцена, а, има едно подценяване. А женски екип за преговори, значи, не е лидерски. С други думи, няма как да е лидерски, ако е от жени. Нали? Това го чувахме от а, представителя на величие. Като, като аргумент, чувахме го и от, и от други политически сили, които искат да си говорят с баш лидера, нали, само с Бойко Борисов. Да, това е много интересно, което а, а, лидера на величия казва, защото всъщност Величие е единствената партия в, този, в тези избори, които минаха, която е издигнала почти 50% жени кандидатки. И в същото време казва, че не желае каквото вие цитирахте, mm -hmm. че не желая да разговаря с един слаб екип, който, от който нищо не зависи. Тоест това послание, въпреки, че са избрани жени да, да преговарят, всъщност означава, че нищо не се очаква да се случи. И ако преговарят е на ниво, жени. Да. Ако преговарят жени. И всичко е на ниво някаква показност. И именно... А, това, което се сещна в момента е, че да, вървеше също така... А, беше анонсирано, че да, има жени в преговорния екип, защото футболното първенство започна. Mm -hmm. Тоест... Мъжете са заети страна, с по-важното а... нещо, с други думи в футболното Да, <рива> лидерите са заети с нещо по-важно и именно поради това ги замества втори шалон, т.е. жените. Това е посланието, което се изпраща и не можем да очакваме някаква, някакви добри резултати. В този смисъл това е абсолютно в контекста на това, добри резултати, и е смисъл да постигнем някакво споразумение. В този смисъл това е абсолютно в контекста на това, което се вижда уж на първа вълна. Говорим, че трябва да има политики за жените, говорим за това, че жените трябва да бъдат част от управлението, и в същото време нищо не се случва на практика. На практика. .е. Сега, какво, да. какво следва от това, че а, всичко mm. остава в сферата на говоренето и на усещанията? Знаем, че е важно, усещаме, че е важно, ама не, приеп, не се предприемат стъпки на практика това да води до някакви резултати. Факта, че жените не са представени Колкото мъжете в законодателни орган, защото мисля, че в повечето политически листи е така: жените са по-малък брой, не, не са равно да, да. Има, има ли теми, които може да отпаднат от дневния ред заради липсата на равно представителство? Изобщо, кои са темите, които се разпознават като, като важни. Именно за тази половина от е, човечеството, в нашия случай гражданството, което е половината жени. Да, много, даже 51% бих казала, което също е част от факта, че може би нямаме истинска демокрация, ако надполовината от населението не е представено в процеса на взимане на решение. Но кои са темите? Успоредно с тази онлайн анкета, аз ви благодаря за този въпрос, защото успоредно с тази онлайн анкета Българска платформа към Европейско женско лобби направи един медиен мониторинг. Мониторинг на изказванията по отношение на, по, по време на предизборните дискусии, по отношение на това споменават ли се изобщо теми свързани с равнопоставеност на половете. И какво установихме? Ако се споменават, това са темите за а, домашното насилие, именно защото миналата година имаше една много голяма вълна на говорене по тази тема и промяна в законодателството. След така наречения Друга... случай, случай Дебора и промяната в наказателния кодекс. Именно. А, другата тема, която веднъж е спомената, но тя е изключително важна, това е темата за а, равното заплащане и разликата в пенсиите а, между мъжете и жените. Изключително важна тема, никой, само веднъж е спомената в е, някакъв политически дебат, и въобще не се говори за жени и здравеопазване, за жени и климатични промени. за Това са жени на пазара на труда, так... жени, а, а, които са в а, науката. Такива теми не се споменават изобщо. Точно обратното обаче, когато се говори за а, а, равнопоставеност на половете, 80, над 80% от а, политическите а, кандидати в тези избори казаха, ние а, не желаем да говорим за токсичната тема – джендър. Mm -hmm. Каквото и да означава тя за тях? Mm -hmm. Тоест от една страна те избират да говорят за, за домашно насилие, защото това е една, нека кажем, нетоксична тема за тях и казват, ние си свършихме работата, едни от тях, другите казват, няма какво повече да се направи, променено е законодателството, ето вижте как добре се справихме. И от тук нататък нищо повече. Сега, много кратко време ни остава. Как изглежда съотношението с жени мъже на европейската сцена, съпоставено с това, което виждаме у нас там? Се полагат все пак систематични усилия, да има равнопоставеност, да има колкото мъже, толкова и жени, примерно в ръководни органи. Имаше такъв казус с избора на ръководство на Европейската Народна партия. Вице-председателите Заместник-председателите вътре а, са обаче отново в съотношение 6 към 4, 6 мъже към 4 жени. Андрей Ковачев вече не е заместник-председател на Европейската народна партия, заедно с още един свой колега, който каза, че се отеглил именно за да, за да има повече жени вътре в ръководството, но пак е 6 на 4. Да, истината е, че на, на ниво Европейски съюз се полагат усилия, на, Европ... на ниво европейски институции се полагат сериозни усилия и а, тук пак се връщам към факта, че в изминалия мандат там на Европейския парламент участвах, имаше много жени на водещи, лидерски позиции и може би заради това процесите тръгнаха и за първи път, след като имахме такива жени на такива водещи позиции, се прие законодателство, което а, а, е свързано с правата на жените, включително насилие, включително жени на, а, а, в бизнеса и така нататък. Но какъв е какъв е резултата? В момента резултата е, че ние продължаваме да имаме все още много по-малко от 30% поне на, първи, на първо четене, което аз имам като данни, по-малко от 30% жени евро... депутати в Европейския парламент. Тоест продължава да стои някъде този невидим стъклен таван, по-малко жени на политическата сцена, даже и на ниво Европейски съюз. Да не говорим за а, България. Много ви благодаря за този поглед към а, анализ на изборните резултати за Европейски парламент и за Национален парламент а, през фокуса на равнопоставеността на половете Ильяна Балабанова, председател на българската платформа Европейско-женско лоби.